Ni lyssnar på Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Ett äkta praktverk skulle det bli, med stilren barockfasad och komplett med takkupål. För vad är väl ett slott utan kupol, tyckte initiativtagarna– –och uppmanade folk att lämna privata bidrag för att kunna förverkliga drömmen– –om det återuppbyggda slottet i Berlins centrum. Äntligen något att glädja sig åt, något att vara stolt över, något som förenar människor i öst och väst, jublade förespråkarna när kritikerna malde på om vanvettigt slöseri och historielöshet. Få städer är väl så symboltyngda som Berlin. På många platser vilar historiens hållpunkter kompakt i flera lager. Till och med stadens tomrum är märkt av tidens avlagringar. Och ofta handlar det om våld, hets och gränslös maktlyssnad. 1700-talsslottet är i sig en karta över tysk arrogans som residens för preussiska kungar och alltyska kejsare. Efter andra världskriget stod slottet kvar om än skadat- medan stora delar av Berlin låg i ruiner runt omkring. Istället följde för den tyska DDR-regimens sprängning- som bara skonade en liten del av fasaden med balkongen- där Karl Liebknecht 1918 hade utropat den tyska socialistiska republiken. Slottet ersattes av DDRs största skrytbygge- det guldglänsande republikpalatset- men efter återföreningen kunde den nya gemensamma tyska ledningen inte heller hålla sig borta från den historiska platsen och lät riva palatset och beslöt alltså att återuppbygga en kopia av det gamla slottet. Det som år av protester inte lyckades åstadkomma kom istället med den tyska regeringens sparpaket förra veckan. Byggplanerna läggs på hyllan och många berlinare drar nu en suck av lättnad över att det stannade vid ett luftslott. Men de tyska besparingarna innebär också att många tyskar nu får se sina personliga drömmar reducerade till luftslott när de måste vara med och betala den ekonomiska krisens nota. Välkomna till konflikt. Om vanmakt och vrede när välfärdsstaten krackelerar i krisens spår. Om greker som rasar och resignerade lätter som bara vill lämna landet. Är det slutet för den europeiska modellen vi bevittnar? Hör den indiska ekonomiprofessorn om ett Europa som blivit galet. Medan den tyske statsvetaren litar på att Europas största kulturgärning kommer att bestå. Just som förhoppningarna växte om att finanskrisen höll på att släppa sitt grepp om den globala ekonomin vändes uppmärksamheten mot de många skuldtyngda EU-länderna som nästa stora problem här. Det som ekonomer redan kände till kom som en total överraskning för många människor som inte förstått hur bräckliga deras länders ekonomier var. Grekland på randen till kollaps, Spanien EUs fjärde största ekonomi också i riskzonen, Irland ett tag det ekonomiska undret i Europa och nu med unionens näst största budgetunderskott. Vid regeringsskiften som i Ungern och Storbritannien har de nytillträdda ledarna fått ta över en ekonomi i ännu sämre skick än de väntat. I land efter land har tuffa åtstramningsprogram införts. Grekland, Italien, Lettland, Portugal och på kort tid har människor runt om i Europa fått uppleva hur marken plötsligt rycks undan för dem och hur hela deras existens hotas. Sverige hör till de få länder som ännu inte har tvingats genomföra några sparprogram- medan andra länder som Spanien redan är inne på en andra runda. I konflikt idag tittar vi bakom siffrorna och de olika kristeorierna som konkurrerar med varandra om att förklara och hitta de rätta lösningarna. Vi letar istället efter konsekvenserna, vad som händer med samhällen- och med människorna i spåren av krisen och de åtgärder som sätts in. En genomgående trend har varit att man vill undvika att höja skatter och istället gör besparingar inom de sociala trygghetssystemen. Något som stöter på kraftig kritik från många håll, men kanske ändå inte så starka protester som man skulle kunna vänta. Förra veckan var det Tysklands tur. Som en historisk kraftsamling presenterade förbundskansler Angela Merkel tillsammans med sin koalitionspartner Guido Westerwelle det sjusidiga dokumentet som anger ramarna för hur statens utgifter ska minska med 80 miljarder euro under de kommande fyra åren. Frågan är om det också blir historiskt som ett steg mot en nedmontering av det sociala skyddsnät som Tyskland en gång var föregångare i att bygga upp. Kritiken lät i alla fall inte vänta på sig- och den hördes också från de egna leden- mot att det är samhällets svagaste som får bära den tyngsta bördan- medan de välmående förskonas. Det var också innebörden i kommentaren från- professorn i statsvetenskap Thomas Meyer som jag ringde upp i Dortmund. Hans skoningslösa kritik är som en sammanfattning av de argument- som flera kritiker har framfört den senaste tiden. Jag håller mig för ausgesprochen unausgewogen einseitig die niedrigen Einkommen bzw. die Einkommenslosen belastend bis hin zur Grenze des Existenzgefährdenden, also soziale Existenzgefährdenden, während die großen Vermögen und Einkommen fast komplett verschont bleiben, also ein vollkommen unakzeptables, ungerechtes Sparprogramm. Fullständigt orättfärdigt och oacceptabelt avfärdar Thomas Mayer det sparprogram som den tyska regeringen presenterade förra veckan. De största nedskärningarna planeras på det sociala området och det är framförallt de långtidsarbetslösa som det kommer att svida för rejält. Kritiker, såväl inom som utanför regeringen, efterlyser en jämnare fördelning av bördorna, exempelvis i form av skattehöjningar från välbärgade. Men finansministern hävdar bestämt att åtgärderna är välbalanserade. Professor Thomas Mayer är visligen övertygad om att den tyska välfärdsmodellen kommer att bestå, men han hör också oroande tongångar hos vissa debattörer som ifrågasätter hela systemet och välkomnar en nedmontering. Det är rena vansinnet, säger Thomas Meier. De förstår inte hur djupt förankrat det sociala välfärdssystemet är hos befolkningen. Och de inser inte att det är själva förutsättningen för en stabil demokrati. Men genom den socialsta kompromissen, den stora mörderbefolkningen, en intresse av denna demokrati, är stabil. För det har givit allt. Just för att människor värnar den socialstatliga kompromissen som Thomas Mayer uttryckte, statens rätt att uppbära skatt i utbyte mot att pengarna kommer medborgarna till del där de bäst behövs, så hålls också intresset för demokratin vid liv, hävdar han. Den som glömmer det riskerar allt. När järnkanslen Otto von Bismarck i slutet av 1800-talet införde de första sociala trygghetslagarna var det inte i första hand av omsorg och medborgarna. Snarare var det ett politiskt redskap i syfte att förebygga social oro under en tid när landsortsbefolkningen välde in i städerna för att ta jobb i de snabbt framväxande industrierna. Usla arbetsförhållanden och undermåliga bostäder drev arbetarna att organisera sig. I Bismarcks ögon ett hot mot samhällsordningen och kejsarens auktoritet. Också under återuppbyggnaden efter andra världskriget blev socialpolitiken ett instrument för att skapa och bevara lugn i det sargade tyska samhället. Om än med andra förtecken än på Bismarcks tid. I Västtyskland var betoningen på social marknadsekonomi en viktig faktor i samhällsbygget och den snabba ekonomiska återhämtningen. Sen återföreningen mellan de tyska staterna för 20 år sedan har en större otrygghet, högre arbetslöshet, sämre framtidsutsikter permanentats i den östra delen av landet. Och med den också en ökad misstro mot välfärdsmodellen i takt med att de senaste årens försämringar i trygghetssystemen har drabbat särskilt många östtyskar. Jag ringde upp i att Jon litteraturvetare från Jena arbetslösen flera år trots olika omskolningar och vidareutbildningar. Hon är inte lika övertygad som Thomas Meier om välfärdssamhällets varaktighet. Also alltså, ich denke der ist schon sehr stark gefährdet weil man sieht ich weiß es jetzt nicht, aber ich denke dass es auch in anderen europäischen Ländern wo es bisher doch relativ gut war immer schlechter wird. Det vill att så länge det inte finns egenkrafter, så kommer det att fortsätta att de rika blir rikare och de fattiga blir armare. Välfärdssystemet är redan hotat, hävdar Bete Jonser, och pekar på tendensen runt om i Europa. De fattiga blir fattigare och de rika rikare. En utveckling som pågår utan att några inflytelserika krafter motverkar den, påpekar hon. Jag hörde Beatrice Jonser för ett par månader sen i en tysk radiosändning med rubriken vart tar ilskan vägen. Sen dess har sparpaketet presenterats och jag frågar henne hur det står till med ilskan idag. Det överskrifterna var wohin med der wut wie sieht es denn aus? Ja, det wut ist noch größer geworden, aber leider schlägt Aktionen om. Ja, vreden är ännu större men tyvärr omvandlas den inte i handling, säger Beate Jonser. Hon är otålig och besviken över att människor inte samlar sig till protester i större utsträckning. Den kraft som hon hade väntat sig skulle reagera starkast, fackföreningarna, har i hennes ögon redan resignerat. Och hon är rädd för att det kommer att få allvarliga följder. Ja, så alltså, jag ser väldigt dåliga följder. Das heißt, det betyder, att den sociala freden är gefärdad. Vi har det ju redan ja i Frankrike sett. Vi ser det här i ansatser också. Våldet kommer att öka, kriminaliteten kommer att öka. Man kommer alltså att sig mer och mer stärka Och däribland kommer problemen att mer och mer skumma. Beate Jonscher befarar en ond cirkel av våld och kriminalitet som bara kommer att öka i samhället. Professorn i statsvetenskap Thomas Meier ser också risker för att oroligheter ska breda ut sig i samhället. Just det som sociallagstiftningen en gång kom till för att förhindra. När socialstiftningen är ernsthaft blir, alltså när de snittar på de som är sleckta ställda så långt går, vad det här i Sverige säkert är det, så ser man säkert mer protester, mer unroa man gegen die die sind. När nedskärningarna slår för hårt mot just de som är mest beroende av samhällets skyddsnät, då leder det oundvikligen till oroligheter och splittring, säger Thomas Mayer i Dortmund. I flera av sina artiklar och nu också i vårt samtal hänvisar han till den brittisk-amerikanske historikern Tony Jotts idéer om en socialdemokrati av fruktan. Dejenigen, de moralisk och från deras intressen här inte mer beredda att stödja den socialstaat, stöd. de skulle wenigstens av deras furcht leda att de som inte har några moraliska eller personliga motiv att försvara välfärdsstaten borde åtminstone låta sig styras av fruktan för den osäkerhet och otrygghet som avsaknaden av ett socialt trygghetssystem skulle innebära, säger Thomas Mayer. Under den senaste tiden har en rad undersökningar publicerats som visar på ökade samhällsklyftor. Statuspanik sammanfattade det tyska institutet för näringslivsforskning, DIV, den tilltagande oron för framtiden hos den tyska medelklassen. Och vid universitetet i Göttingen har man över en tid studerat förändringar hos medelklassen i fråga om värderingar, engagemang och uppfattningar om politik. Det som förvånade oss mest, berättar en av medarbetarna Stina Harm, var att den resignation och uppgivenhet som intervjupersonerna tidigare hade gett uttryck för nu hade vänts till en vilja att bli av med det befintliga politiska etablissemanget och börja om från noll. Det är en metafel som alltid är Man ska från noll anfangen. Förlåt kan man det för demonstreringen eller folkbegången. Ja, Formuliering gefallen som oss dock in dieser intensitet och härte überrascht haben. Hur det skulle gå till fanns det inte särskilt konkreta idéer om kanske demonstrationer eller folkomröstningar, men framförallt var ett starkt uttryck för att en stor grupp människor saknar tilltro till det politiska systemet och till möjligheterna att förändra det, säger Stine Harm, demokratiforskare vid universitetet i Göttingen. Det människor framförallt vänder sig mot är att de inte blir tagna på allvar och att politikerna tycks tro att de kan lura på väljarna vad som helst. Till exempel löften om skattesänkningar under valkampanjen för att nu, bara sju månader senare, hävda att kassorna är tomma och att det är nödvändigt att genomföra det hårdaste åtstramningsprogrammet under efterkrigstiden. Så de i mitten ser dessa visspråk, att man så att säga ena sidan inte kan senka de stälen och andra sidan leder kassen och förstår inte varför man så att säga, hur man formulerar det, vill dumt sälja för dem och göra dessa löften. Då den här otillgivenheten försvinner. De personer som Stina Härmo och hennes kollegor intervjuade uttryckte också ett djupt missnöje över att deras oro, förstärkt av den ekonomiska krisen, inte tas på allvar. Lika självklart som det hittills har varit att kunna se fram emot en positiv utveckling för sig och sina barn, lika skrämmande upplever många idag känslan att när som helst kunna förlora jobbet och därmed den status och levnadsnivå man har uppnått, säger Stine Harm. Den arbetsplats för att förlora och inte mer den status den för att den Man att de som har förlorat jobbet och ramlat ner på samhällsstegen har det blivit svårare att ta sig upp igen. Det märker också Beate Jonss i Gena som helst inte vill tänka på framtiden. <laughs> Nej, dessa frågor är svåra att förhandla om. Ja, där tänker jag kanske på. Och hennes uppgivenhet känns väldigt avlägsen från statsvetarprofessorn Thomas Meyers högtidliga beskrivning av det sociala välfärdssystemet. Som garanten för alla människors frihet, det självbestämmande, att leva i trygghet och att utveckla och förverkliga sig själv. Och genom dessa frihetssäkerande. Universella är en europeiska Genom att garantera alla dessa friheter är den sociala välfärdsstaten säkerligen en av den europeiska historiens största kulturgärningar. Ja, det sa professor i statsvetenskap Thomas Mayer i Dortmund. Början av 2000-talet och den första tiden efter inträdet i EU 2004 var feta år för lätterna. Lettland blev också en ekonomisk tiger i Europa. Svenska banker drev intensiva kampanjer för att invånarna i landet skulle låna pengar för att köpa hus och bilar. Huvudstaden Riga renoverades, lönerna mångdubblades och bostadspriserna steg till och med över nivåerna i Stockholm. Men sen sprack bubblan och i början av 2008 var den lettiska krisen ett faktum. Bostadspriserna rasade och arbetslösheten sköt i höjden. Sedan dess har den ekonomiska krisens epicentrum och mediernas intresse flyttat söderut i Europa, där också protesterna når helt andra dimensioner. Och svenska banker talar försiktigt positivt om en stabilisering av Lettlands ekonomi de senaste åren. Men samtidigt fortsätter stålbadet för lätterna i det tysta. Enligt överenskommelse med internationella valutafonden IMF och svenska banker som lånat ut pengar genomförs nu ett massivt sparpaket som bland annat slår hårt mot skolan och sjukvården i landet. Konflikts Robin Olin besökte Riga för att se vilket slags samhälle som växer fram ur den ekonomiska krisen och efter sparpaketen där. Och han började på Guy Laser, Rigas östra universitetssjukhus som är Lettlands största sjukhus. En första bild från Riga. Elita Veloma i sjukhussängen. Man ser också Elita Veloma. Man ser henne knappt, under det stora bandaget runt armen. Jag förblödde nästan, säger hon, i onödan. Elita bor på landsbygden. När hon ramlat genom en glasruta i ett växthus ringde hon på en ambulans. Men de sa att det inte fanns någon ledig, så hon fick vänta. Och armen blödde. När det sen kom en ambulans fanns det ingen läkare i som kunde hjälpa henne. Och på det lokala sjukhuset fanns det ingen personal- och ingen utrustning för att stoppa blödningen heller. När hon till slut kördes hit till universitetssjukhuset hade hon förlorat så mycket blod att hon tappat medvetandet. Så här var det inte förut, säger hon till läkaren som står bredvid. Hon känner inte insecure, nu. Om något om hon kommer till igen. Nu är hon orolig för vad som ska hända om hon råkar ut för en olycka igen, översätter kirurgen Martins Kapikis. Kapikis kliver ut i korridoren för att prata ostört. Allt fler sjukhus i Lettland stängs ner. Läkare sägs upp och patienterna får inte vård i tid. Och det är han som får ta skulden, säger han problem is emotional if the patient comes too late it's me that i have to amputate this leg. but the responsibility rests on something else on a system you know let's say if there will be a, a court i doubt they will find a responsible person because who is the responsible there's not enough doctors who is responsible there's not enough ambulance cars at this moment you know you can't sue the whole all, all system of course you can try but vem ska ställas till svars för bristerna i lettisk sjukvård efter nedskärningarna för att han måste amputera ben som egentligen kunde räddas, frågar sig Kapikis. I juni förra året gjorde dåvarande hälsoministern Ivar Siglitis klart att han kunde inte ta ansvar och avgick i protest. Sparpaketet som den lettiska regeringen antagit för att klara IMFs och svenska bankers krav skulle allvarligt skada patienterna, hävdade Glitis. Men det kom en ny minister och nedskärningarna i sjukvården genomfördes, liksom i all offentlig sektor. Många sjukhus i landet lades ner. Patienterna, som nästan alla saknar sjukförsäkring, fick själva börja bekosta all vård som tidigare varit subventionerad. Och i juli förra året offentliggjorde universitetssjukhuset- dit mycket av vården nu centraliserats att man bara har råd att ge akut sjukvård. Men också den ska patienterna i efterhand själva betala för. Det är pretty biga sums of money. 20-30% of the patient kan att köra. Så de är givande till thå kredit companies och uh, för the patient. Can you imagine that there's a, there's a company that comes in the name of hospital and tries to get that money back. Who is the one to blame? Who is the bad person? Is a doctor. It's even not the government. Fattiga människor blir skuldsatta. Sjukhuset skickar kreditföretag efter dem och återigen det är vi läkare som blir syndabockar säger Kapikis. Elita vet fortfarande inte hur mycket hon kommer bli skyldig för sin operation. She, she doesn't know uh, how much have to pay yet, so she will okay. yes, uh, Associated Press, from Washington Post, from French Television. världens ögon hamnat på den ekonomiska krisen i Lettland har många journalister kommit hit. Ingona Potetinova, pressansvarig här på universitetssjukhuset, har visat dem runt. Och sjukhuschefen, Visborgska, han har blivit medievan. Bakom sitt ja. stora skrivbord eller kanske snarare mediatrött. Yeah. Ja. Uh, the problem is that now I will have to reach over the yeah. Uh, but, um, If you uh, are representative of, from such a big company, uh, the first uh, I wish you to obtain a more uh, more comfortable microphone. <laughs> really, powerful, powerful microphone. Yeah, very powerful. powerful. Okay, let's go So What are the questions? Well, um, first, I wanted to ask you what made you take the decision last let's, year. Let's make a uh, formulate a question. Yes. Yes. What is the Medan jag sträcker mig över skrivbordet får jag i alla fall veta att ingen nekas akut sjukvård, enligt boken. Frågan om betalning kommer efteråt, och det får kreditsbolagen han anlitat ta hand om. Så är det i Lettland nu, säger han. Och i Sverige kan ni vara glada om ni har My congratulations for Swedish patients. Yeah, my, yeah, what my, I'm saying. I'm saying Men måste ni göra som IMF och svenska banker vill. Kan inte protestera, undrar jag. Och blir ännu en i raden av alla journalister som kommit hit och frågat varför lätarna inte protesterar mot nedskärningarna som man gör på andra håll i Europa. What do you call protests? Protests uh, pickets every morning with with flags with uh, with drums. There are people a certain account of people who are not satisfied with this system. Maybe I am not satisfied myself too. But we have the only way how to solve these problems is to communicate. We we we shall solve these problems. Yeah. That's it. You're certain. I'm su I'm sure. Okay. So what about it? Jobb. Ni vet utanför universitetet i Riga står en man och sopar trottoaren. Han är smutsig och har ett stort grovt skägg. Förut var han låts med säger han. Nu sopar han och säljer jordgubba på marknaden ibland. När en femtedel av lätten är arbetslösa, är inte det här så dåligt. People have not a job. This job is job. Money. Little money. Och så en annan bild inne på universitetet i aulan. Där står avgångsklasserna på rad. Anna Savinkova. När läkarstudenten Anna Savinkova får sitt namn uppläst lägger hon över toffsen på vänster sida av den svarta studenthatten. Föräldrar och syskon applåderar från läktaren. I have already tickets for July. Are you your brother tickets already? Yes. När Anna kommer ut från ceremonin berättar hon att hon redan köpt flygbiljetterna till Hamburg. Lätterna protesterar inte. De emigrerar. Över tusen personer lämnar landet varje månad. Och i en enkät på Annas universitet svarade 70% av avgångseleverna att de planerade att flytta utomlands. Det spelar ingen roll att de äldre moraliserar, säger hon. Det är mitt liv. They tell their story that when I started something, it wasn't even worse. And right now, you have it so good and you want to leave. I mean, they compare the times when they lived to the times we live right now. And it's impossible. If I feel like I want to leave, it's my decision. Is this girl? Yeah. <laughs> yes. En annan unglättig kvinna som jag träffar säger att hon ska till London med sin lilla dotter för att söka jobb. Det finns ingen framtid här, säger hon. Det blir bara gamla människor kvar. It's gonna be very bad because what it's left I think is just gonna be old people and probably someone who still loves the country too much. Uh, if the government government wants to pretend Kirurgen Martins Kapikis sitter på sitt rum och dricker en kopp kaffe. Han har inga operationer idag förutom akuta fall. Blir det inte så många operationer längre. Martins tror inte som sjukhuschefen att allt kommer att lösa sig. Det här ett spel för gallerierna säger han. Patients are coming to us and asking, okay doctor, uh, can you put me uh, on on the line on a the queue? Then the patients that I'm putting in a queue now will be operated in eight years. After eight years, and it's incredible lie. We wanted to pretend to be a welfare state like Scandinavia, like like many countries in Europe, but we don't have a capital for that. De patienter som jag ställer i kön nu kommer inte att opereras för om åtta år säger Kapikis. Hela systemet är byggt på en lögn. Vi låtsas att vi är en välfärdsstat och det har vi varit på lånade pengar. Sen säger han något som han vet kan låta dumt men som den här krisen har fått honom att börja hoppas på. That may be sound stupid but I expect everything to crash. Det var med min big will, my big wish. Så so att vi kan start från en nu fräs stör. Kirurgen kapikis hoppas att allt det här. Sjukvården och all annan välfärd i Lättland totalt ska kollapsa. Så att privata företag kan ta över istället. What kind of society will you have then? Less attractive. Det för att för är Ett samhälle för människor som vill ha en oreglerad marknad och inte för dem som är ute efter att bli understödda, ser Capicis framför sig. Och så en sista bild här från Riga. Ekonomiprofessorn Reita Karnite sitter i lobbyn på det stora femstjärniga hotellet Hotel de Rome. The market of new cars is expanding and they, right now and in the market of new cars. Uh, about 40 are very expensive cars. Samtidigt som arbetslösheten och fattigdomen ökar finns det en annan utveckling här i Lettland. Försäljningen av lyxbilar ökar också, säger makroekonomen Karnite som har svårt att förstå att folk lämnar sitt land. I am I personally I'm very surprised about this reaction that people leave. I would expect that they will struggle for their country, but they do not. It seems that something has changed in their mentality. Lätterna har förändrats, säger Kanite. Alla bara tänker på sig själva nu. Hon ser sig omkring i lobbyn med marmorpelare. Hon är inte rik, säger hon. Men hon brukar träffa entreprenörer, rika människor, över en frukost här på hotellet nu måste vi tänka på framtiden säger Raita. hon har själv startat ett eget företag som gör ekonomiska analyser och hon har rätt inställning för att lyckas här säger hon. I am very independent and I är not who are you know those who are living they mostly are employees. I am more of employer mentality. Then you get success den som lämnar landet har en arbetstagarmentalitet jag har mer av en arbetsgivarmentalitet och då blir man framgångsrik säger makroekonomen och professorn Reita Karnite från Lettland sist i Robin Olins reportage Reaktionerna mot nedskärningarna har varierat runt om i Europa. Medan lätterna är, som vi hörde, mer resignerade och framförallt strävar efter att lämna landet– –så har andra länder upplevt betydligt starkare och till och med våldsamma protester. Den brittiske historikern Simon Sharma skrev för en tid sedan i Financial Times– –att vi står på randen till en ny tid av vrede, en age of rage. Han hänvisar till franska revolutionen och menar att historien visat att det ofta sker en fördröjning mellan ekonomisk katastrof och mobiliseringen av social vrede. Enligt Simon Shama har stubinen just tänts till en potentiell krutdurk fylld av raseri över de misskötta ekonomierna. Vi står nu inför en prövning av de demokratiska institutionernas styrka, skriver han. Vi ska nu vända oss mot det land där missnöjet redan har exploderat. Konflikts Julia Lundberg ringde upp den grekiska fackföreningen för tjänstemän ADEDI och fick tala med den internationella samordnaren Vasilis Sinakis som berättade om vårens demonstrationer som de största i Greklands historia. all these demonstrations and all these strikes was of the, of the biggest strikes in, in our history. Because there was a, a hundred of thousand of people uh, which participated and it wasn't only uh, civil servants and trade unions, the, the whole family was on the streets because they that everybody, everybody from a situation like this. De här striken är de största i Greklands historia. Det var inte bara arbetare utan hela familjer ute på gatorna under generalstrejken för en dryg månad sen, berättar Vasilis Xenakis, internationell samordnare på den grekiska fackföreningen Adedy. De ville visa sitt motstånd mot sparpaketet med högre pensionsålder och frysta löner för offentlig sektor som Greklands regering tvingats införa i utbyte mot lån från IMF och EU. When we, when we became members of European Union, we didn't want to have here, uh, IMF To kontroll avra uh, ekonomiks. Vi elekta government, och vi är expecting från the garment to, to protect vårs uh, expenses to, and to protect också den balans between inkom och det expenses. När vi blev medlemmar i EU var det inte för att vi ville att IMF skulle komma och bestämma över vår ekonomi. Vi ska fortsätta kämpa och skydda vår välfärd, säger Vasilis Xenakis. Och Grekland är inte det enda landet där nedskärningarna mött motstånd. Jag ringer upp Javier Doss, internationell samordnare på Comisiones Obreras, den största fackföreningen i Spanien med över en miljon medlemmar. Han menar att den spanska regeringen har gjort en total omvändning i arbetsmarknadspolitiken. I veckan klubbades ett reformpaket som bland annat gör att det blir lättare och billigare för företag att avskeda anställda. Hans fackförening, CCOO, kallar de annonserade nedskärningarna ett hårt slag mot pensionärers och arbetares rättigheter. Det är en väldigt svag situation när alla regeringar i dag säger att politiken... Det här är motsatsen till demokrati, säger Xavier Doss. Och han beskriver den gemensamma känslan för de spanska arbetarna som en slags kollektiv depression. 260 mil norr om och Obreras kontor i Madrid– –anordnar varje år Stiftelsen för internationella studier om socialsäkerhet –en konferens utanför Sigtuna. Generalsekreterare för organisationen och tillika professor i socialvetenskap– –vid universitetet i Antwerpen är Bea Cantillon. I veckan var temat Den globala krisen– –effekter och utmaningar för socialsäkerhet ett som hon säger angeläget tema Jag right way to at this moment but apparently the, the markets, the, do not give Trots att Bjarke Cantillon inte tror att nedskärningar är rätt väg att gå så ger finansmarknaden inte regeringarna något val att människor går ut på gatorna och protesterar i exempelvis Grekland har enligt Bia Cantillon sin förklaring. What happens in Greece where there is social unrest um, is of course very radical uh, because Greece had to decide uh, very hard cuts, immediate cuts uh, that are very painful for people because they lose money from one month to the other. And they are not prepared for that. The ärrati med kött they didn't expect. Of course. This leads to social unrest. Mycket motstånd när nedskärningarna är plötsliga och omedelbara. alltså. I länder där protesterna varit mindre, har enligt Bia kantion skapats en viss acceptans eftersom nedskärningarna är mindre kännbara där. Vi well, kan we have en lite kött in the pensions av den publika sector. Men vi har också. Cuts possible in high education, increase the fees for childcare, etc., etc., etc. So there are many things where you can try to make small cuts, uh, so people the, do not feel it uh, in in in the same way as if you decide to cut the pensions with 10%. So how do you create this environment of acceptance? well i länder med väl utbyggd välfärd finns det helt enkelt fler områden att skära i och så länge som regeringarna citat agerar på ett intelligent sätt tror hon inte det kommer leda till något större motstånd men B. Kantion påpekar vikten av att skära i välfärdssystemet utan att öka fattigdomen. Obviously you cannot concentrate your cuts on the most vulnerable. So it's not only a moral point of view. I think that that governments will need to think in terms of distribution in order to to get their policies acceptable to the people. Men Bea Cantillon ifrågasätter om de europeiska ledarna kommer att prioritera fördelningsfrågor. Om inte det görs kommer fackföreningsrörelsen i Europa mobilisera sina medlemmar i nya demonstrationer och strejker. Esta la el gobierno de la nación. På det spanska fackförbundet Kommisiones opereras kontor i Madrid sitter Javier Dos som har stora visioner kring hur motståndet ska organiseras. I veckan utlyste de största fackföreningarna i Spanien en generalstrejk den 29 september med förhoppningen att fler länder ska följa efter i kritik mot den politik som förs över Europa. Och Javier Doss menar att en förändring på europeisk nivå är nödvändig. Det är vårt perspektiv. Jag hoppas att on 29 september uh, with different situation perhaps. Uh... General strikes in three or four countries, demonstration in all the countries and a great demonstration in Brussels. We can construct the, the beginning of the uh, reaction of the worker people against this policy. Javier Doss hoppas att fackföreningarna runt om i världen kan skapa en gemensam reaktion mot den arbetsmarknadspolitik som sprider sig i Europa. Samma perspektiv kunde man se i samband med de stora demonstrationerna i Grekland i början av maj. Då hängde stora banderoller framför Athens stolthet Akropolis. På dem stod det, Europas folk reser. Sen dessa protesterna i Grekland fortsatt och Vasilis Xenakis på den grekiska fackföreningen Adedy- har en klar agenda now we will continue because we believe that uh, uh, if we if we didn't uh, respond to all these measures and to all this situation the measures will be heavier for uh, for everybody and uh, that model uh, the new model we have to face in the future will be uh, very harder and very stronger vi kommer fortsätta att kämpa annars riskerar alla i Europa att drabbas och den nya sociala modell som vi annars kommer att få bli betydligt hårdare, sa Vasilis Xenakis, internationell samordnare på den grekiska fackföreningen Adedi. Det var Julia Lundberg som hade intervjuat honom och de grekiska fackföreningarna har kallat till en ny generalstrejk i slutet av juni. Vi ska nu ta ett kliv utanför Europa och höra hur man ser på den ekonomiska krisen från amerikansk och indiskt håll. Vita husets ekonomiska rådgivare Larry Summers förklarade nyligen att han betraktar den europeiska skuldkrisen som ett potentiellt problem för den amerikanska ekonomin. Och att den också riskerar att hämma hela den globala tillväxten. Många utom europeiska bedömare är tämligen eniga om att det är den gemensamma valutan, euron, i sin nuvarande konstruktion som har bidragit till Europas kris. Men hur de europeiska staterna ska hantera krisen råder det större oenighet kring. Bör Europa spara sig ur krisen eller inte? Finansmannen George Soros säljade sig dagen till de som varnar för att Europa kan fastna i en långvarig recession om nedskärningarna blir för stora. I krisens spår med omfattande sparpaket, sänkta löner och pensioner riktas nu sökarljuset mot de europeiska välfärdssystemen. Hur kommer de sociala skyddsnäten i Europa att se ut i framtiden? I amerikansk press kan man skönja en illa dold skadeglädje över en europeisk välfärd i kris. Ett system too good to be true, för bra för att vara sant skrev New York Times apropå krisen i Grekland. Och vissa amerikanska bedömare har förutspått den europeiska sociala modellens undergång. Konflikts Iram Malik ringde upp Orida Durs, chef för den amerikanska tankesmedjan Carnegie's internationella ekonomiska program, som är en av dem som sagt att räkenskapens tid nu har kommit för Europa. Well, we have known for a long time that the welfare state as currently configured is not affordable. Vi vet sedan länge att välfärdsstaten kostar för mycket, säger Orida Dusch, precis som i de artiklar som jag har läst om honom. I dem låter det som om han vill avskaffa välfärdsstaten helt. Men nu när vi talar, är han noga med att påpeka de olika förutsättningar som olika länder befinner sig i. Det är inte något slut för den europeiska sociala modellen vi står inför, säger Orida Dusch. Däremot krävs det en nytänkande. The welfare state will remain, but it has to be rethought. It has to be more efficient, it has to be a smarter welfare state, one that is more selective in the way that it provides support and it has to be supported by a private sector that is highly flexible and competitive. Välfärdsstaten kommer ju finnas kvar, men den måste bli effektivare och smartare. –och mera selektiv i hur den stödjer medborgarna. En flexibel och produktiv privat sektor krävs dessutom, säger Dadoush. Det innebär att anställningstryggheten måste förändras– –och han framhåller Danmarks flexicurity som ett bra exempel på nytänkande. Jag frågar Ori om den europeiska krisen har någon ideologisk betydelse– –för utvecklingen i USA. Ta debatten om statens storlek och inflytande är ständigt pågående. Inte minsen Tea Party-rörelsen dug upp på den politiska scenen. I think the US policy community and the general public is watching the Greek and the EU debt crisis very closely indeed. It's leading them to ask questions about what's going to happen to the United States in coming years. Det är klart att det är många i USA som nu iakttar utvecklingen i Europa. Och det väcker frågor om hur det ska gå där i framtiden, säger Dadush. Men det är inte bara i det stora landet i väster som Europas kris diskuteras. Jag är Jayati Ghosh och jag är professor of at Jawaharlal Nehru University i New Delhi. I Indien ses den europeiska krisen som en tragedi. Begärt jag åt igår, professor i ekonomi i New Delhi. Dessutom har den orsakat en del förvåning. Well, put it this way. In much of the developing world, there is a bit of surprise that what we have been so used to, in different parts, is happening to a developed country. We used to think that it was only the privilege of developing countries to have this kind of package, austerity package, forced down us. So it's a bit of a surprise. Att den här sortens ekonomiska kris som vi är så vana vid i utvecklingsländerna skulle kunna drabba ett utvecklat land är väldigt överraskande. Vi trodde liksom att det var vårt lite speciella privilegium att bli påtvingade omfattande nedskärningar utifrån, säger hon. Själv anser Jayati Gors att den europeiska välfärdsmodellen är ett väldigt civiliserat sätt att fördela ett rikt lands tillgångar. I think that public provision of a whole range of essentials and utilities and providing a more, a minimally decent life for all citizens is not just something that is desirable, but is really something that most developing countries look to as their goal. To start getting rid of that, to dismantle that is therefore very bad news. And it also is going to have unpleasant repercussions in the rest of the world. Att kunna förse medborgarna med det minimum som behövs för ett anständigt liv är också något som de flesta utvecklingsländer ser som ett mål. Så när välfärdsstaten nedmonteras i Europa är det dåliga nyheter för alla, säger hon. Och dessutom är de massiva besparingarna helt fel väg att gå. Från utsidan så verkar det som om stora delar av Europa har blivit helt tokiga. Tyskland har definitivt blivit tokigt. Istället för att skära ner borde de spendera mer säger ja men hon fruktar verkligen konsekvenserna av utvecklingen i Europa. I se very very grave risks. I see, as I mentioned, I see the policy, uh, the probability of a lot more resentment of foreign workers. Which are, who are inevitable. I mean, you, Europe cannot survive without foreign workers anymore because of the demography. And yet there will be growing public resentment against their presence. I see a lot more resentment against a whole range of other people within society. And, uh, you know, the growing inequalities that will, are necessarily going to emerge from this are going to create extremely unpleasant social uh, situations. Jaya Tigors menar att agget mot migrantarbetarna kommer att fortsätta att öka, trots att Europa på grund av sin befolkningskurva är helt beroende av dem. Hon är rädd för att en växande ojämlikhet på sikt ska komma att hota hela samhället. I believe we're in for a very bad decade. I think this is this best too many analogies to the 1930s when global leaders failed to recognize the threats and failed to make the right responses. I think we're seeing that once again. Jämlikhet är stabiliserande och ojämlikhet är det inte, säger Jayatilgorsh som ser många likheter med 30-talet- när regeringar i många länder misslyckades både med att förstå hoten- och att fatta rätt beslut- vilket blev en grogrund för en framväxande fascism. Ett Europa är såväl politisk som ekonomisk kris är vad hon ser. I Indien däremot, inflika jag- där verkar ju den ekonomiska situationen betydligt ljusare- The Western press typically projects India as this wonderful, booming economy where you know, everything is going up. But we really have a very, very unequal society with a development project that is very, very far from completion. So for us to start thinking that, you know, we are now in, in the uh, high table of global superpowers is a bit ridiculous, because we have an extremely unequal society. 80% of our population has been denied the benefits of the recent growth. And that, in turn, is really a Very major ja, västerländsk press älskar att utmåla Indien som en blomstrande ekonomi. Men vi har verkligen ett ojämlikt samhälle. Och då blir det lite löjligt att slå oss för bröstet för att vi nu aspirerar på en plats bland supermakterna. 80 procent av vår befolkning har inte fått någon som helst del av den här tillväxten. I praktiken sitter vi på en krutdurk när det gäller social oro i framtiden, säger Jayati Gors. Tillbaka till USA Orida dusch. Han tror inte att Europa kommer att drabbas av några större sociala omvälvningar. Men i maj skrev han lite ironiskt i den inflytelserika foreign policy- att det är först när vi ser de stora protesterna i Grekland och Spanien som vi kan vara helt säkra på att regeringarna har tagit behovet av reformer på allvar. This is a very sad thing, but until you saw the demonstrations you really didn't know whether the governments were taking these changes seriously. Så vad står vi nu frågar jag Orida Dursch. I början av finanskrisen var det många som spådde kapitalismens död. Nu spåra andra välfärdsstatens stöd. Vad är egentligen sant? Well, I think there's a grain of truth in both statements. I think the crisis showed that unfettered capitalism and unfettered financial markets are just simply dangerous. Very, very dangerous and therefore they need to be controlled. Uh, at the same time, a kind of 100% coverage social welfare state det finns ett korn av sanning i båda påståendena krisen har visat oss att en ohämmad kapitalism och en ohämmad finansmarknad är väldigt farliga och ett välfärdssystem som strävar efter att täcka allt är lika dömt att misslyckas. Det här utgör en vägvisare för makthavare i fortsättningen. Det sa Orida Dados vid den amerikanska tankesmedjan Carnegie Endowment for International Peace. Han intervjuades av konflikts Ira Malik. Det var allt vi hade att erbjuda i Konflikt idag. Läs gärna mer om dagens ämne på vår hemsida sverigesradio.se-p1-konflikt. Där finns också dagens och tidigare program att lyssna på och ladda ner. Skriv gärna till oss om du har tips eller synpunkter på programmet. E-postadressen är konflikt-sr.se och postadressen konflikt Sveriges radio 105 10 stockholm Producent idag var Ira Malik, tekniker Thomas Andolf och jag heter Daniela Markvart.